Elisabeth Kolbertová šesté vymírání. Nepřirozený příběh. Kapitola devátá. Ostrovy na Souši. Jesiton burčelí. Silnice BR-174 vede z města Manau v brazilském státě Amazonas víceméně přímo na sever k venezuelské hranici. Tato silnice bývala lemována v raky, aut, která dostala smyk a spadla na jednu či druhou stranu. Ale od té doby, co na ní asi před 20 lety zpevnili povrch, je jízda snadnější a nyní se dokonce místo ohřelých vraků vedle ní příležitostně objeví přístřešek pro cestující, kde si mohou uvařit kávu. Asi ohoď... Po hodině jízdy jsem si dala kávu a po další hodině dojela k odbočvce na jednosmírnou silnici ZF-3, která vede přímo na východ. ZF-3 zůstává nespevněná a díky barvě bláta v Amazonii vypadá jako světle-oranžový šrám táhnoucí se krajinou. Pojedete-li po ní další tři čtvrtě hodiny, dostanete se k dřevěné bráně, uzamčené dlouhým řetězem. Před bránou postávají ospale vylížející krávy a s kravami se nachází rezervace 1202. Rezervace by se dala pokládat za ostrov v centru Amazonie. Přijela jsem sem v horkém bezmračném dni uprostřed období dešťů. Ale už po 15 metrech bylo v rezervaci listový tak husté, že i když jsem měla slunce přímo nad hlavou, světlo bylo stále tlumené jako v katedrále. Z dalekého stromu se ozvalo pronikavé hvíznutí, které se podobalo zvuku policejní píšťalky. Bylo mi řečeno, že je to volání malého nenápadného ptáčka Kutingy křikavé Lipagus vociferanus. Kotinga opět zapískala a pak se odmlčela. Rozdíl od přirozeně vzniklých ostrovů je rezervace 12.2 téměř dokonalým čtvercem. Je to přes 100 000 m2 nedotčeného deštného pralesa obklopeného mořem křovisek. Na leteckých fotografiích vypadá jako zelený raft houpající se na hnědých vlnách. Rezervace 12.2 je v Amazonii součástí celého souostroví, jehož všechny ostrovy mají stejně klinicky znějící názvy. Rezervace 1112, Rezervace 1301, Rezervace 2107. Některé rezervace jsou ještě menší, několik jich je o dost větších. Společně představují jeden z největších a nejdéle probíhajících světových experimentů nazvaný projekt biologické dynamiky lesních fragmentů, zkráceně BDFFP. Skoro každý čtvereční metr BDFFP nikdo zkoumá. Botanik popisuje stromy, ornitolog kroužkuje ptáky, entomol počítá drosofily, když jsem navštíval rezervaci 122 já, narazila jsem na postgraduálního studenta z Portugalska, který zkoumal netopíry. Bylo poledne, ale on právě vstal a jedl nějaké těstoviny v přístřežku, který sloužil jako výzkumná stanice z kuchyní. Zatímco jsme hovořili, přijel k nám velice vyzáblíkov boji nejen ne o něco málo vyzáblejším koni. Přes rameno měl přehozenou pušku. Nejsem si jistá, zda přijel proto, že slyšel motor auta a chtěl ochránit studenta před případnými vetřelci, nebo že ucítil vůni připravovaného jídla. BDFFP je výsledkem neobvyklé spolupráce mezi chovateli dobytka a ochranáři přírody. V 70. letech 20. století začala brazilská vláda pozbuzovat rančery, aby se usazovaly severně od Manau, v oblasti, jež byla tehdy do velké míry neobydlená. Program obnášel podporu odlesňování. Každý rančer, který souhlasil s přestěhováním, kácel stromy a začal chovat krávy, <hým> dostal od vlády finanční podporu. Zároveň ale podle brazilských zákonů musí vlastníci půdy v Amazonii nechat v původním stavu alespoň polovinu pralesa ve svém vlastnictví. Nesrovnalost mezi těmito dvěma direktivami vnukla americkému biologovi jménem Tom Lovejoy jednu myšlenku. Co kdyby rančery mohl přesvědčit, aby nechali vědce ať rozhodnou, které stromy pokácet a které nechat stát? Ta myšlenka se skutečně dala vyjádřit jednou větou, řekl mi Lovioj. Lo, Byl jsem zvědav, zda dokážu přesvědčit Brazilce, aby se dohodli na 50% a já tak budu moci provést obrovský experiment. V tom případě by bylo možné kontrolovaným způsobem studovat prales, který nekontrolovatelně probíhá v celých tropech a vlastně v celém světě. Lvey přiletěl do Manau a předložil svůj plán Brazilským úředníkům. K jeho překvapení ho přijeli. Projekt nyní běží nepřetržitě už více než 30 let. V rezervacích získával zkušeností už tolik studentů, že k jejich charakteristice byl zaveden nový termín fragmentologové. Pokud jde o samotný BDFFP, ten byl označen za vůbec nejdůležitější ekologický experiment. V současnosti je na naší planetě asi 130 milionů kilometrů čtverečních nezaladiněné země, což je obecně základem pro výpočet dopadů lidského činnosti. Podle nedávné studie publikované americkou geologickou společností lidé přímo transformovali více než polovinu této plochy zhruba 69 milionů kilometrů čtverečních, většinou proměnou na ornou půdu a pastviny, ale také výstavbou měst, nákupních center a vodních nádrží i těžbou dřeva, důlní těžbou a lámáním kamené. Ze zbývajících 61 milionů kilometrů čtverečních jsou asi tři pětiny pokryty lesem, jak říkají autoři, přirozeným, ale nikoli nutně panenským a zbytek jsou buď vysoké hory, nebo tundra, nebo poušť. Podle další nedávné studie, publikované americkou ekologickou společností, dokonce i tato dramatická čísla náš dopad podhodnocují. Její autoři L. Il z Merlinské univerzity a Navin Ramankuty z McGillovy univerzity tvrdí, že úvahy z hlediska biomů definovaných daným klimatem a místní vegetací jako jsou například pastviny mírného pásma nebo severní lesy už nemají smysl. Místo toho rozdělují svět na antromy. Existuje například urbání antrom, který se rozkládá na 1,3 milionu kilometrů čtverečních, antrom zavlažová na půda 2,6 milionů kilometrů čtverečních a antrom osídlený les 11,6 milionů kilometrů čtverečních. Eli a Ramakuty rozlišují celkem 18 antromů, které zabírají přes 100 milionů kilometrů čtverečních. To ponechává mimo lidský dopad nějakých 29 milionů kilometrů čtverečních. Tyto oblasti, které jsou většinou liduprázdné a zahrnují pásy Amazonie, velkou část Sibeře a severní Kanady a významné rozlohy Sahary, Goby a velké Viktoriny pouště, nazývají divočinou. Ale v antropocénu není zcela zřejmé, že i tak divoké oblasti si zasluhují název divočina. Tundra a severní les jsou protkány potrubími jako seismickými zlomy. Do dnešního deštného pralesa se zařezávají ranče, plantáže a hydroelektrálinské projekty. V Brazílii přirovnávají lidé postup odlesňování krybí kostře. Začíná to stavbou jedné důležité silnice, podle této metafory páteře, na níž pak navazuje i někdy ilegální budování spousty menších silnic, takže vzniká jakési žebrový. Z pralesa zbývají jen dlouhé úzké pásy. Dnes se už do každého kusu divoké přírody v té či oné míře něco zařezává nebo z ní odkrojuje. Proto je uh, Lovijův experiment s lesními fragmenty tak důležitý. Rezervace 122 se svými čtvercovým, naprosto nepřirozeným půdověsem stále více představuje tvé světa. Účastníci v BDFFP se neustále mění. Takže ani lidé, kteří na projektu pracují už mnoho let, si nejsou zcela jistí, koho zde potkají. Já jsem do rezervace 12.2 vyrazila spolu s Meriem Konheftem, americkým ornikologem, který se do projektu nejprve zapojil jako praktikant v polovině 80. let minulého století. Konheft se nakonec oženil s brazilkou a nyní pracuje v Národním institutu pro výzkum Amazonie v Manau. Má vysokou a postavu, na hlavě chomáčky, šedých hlasů a smutné hnědé oči. Náklonost a nadšení, které milé Silman projevoval ve vztahu stromům, chová kon heftů ptákům. Jednou jsem se ho zeptala, kolik amazonských ptačích druhů dokáže identifikovat podle hlasu. Tázavy se na mě podíval, jako by nerozuměl, co po něm chci. Když jsem otázku opakovala, odpověděl, že samozřejmě všechny. Podle oficiálních údajů v Amazonii existuje nějakých 1300 druhů ptáků, ale konhevci myslí, že ve skutečnosti to bude mnohem mé více, protože lidé se příliš spolehají na rysy, jako je velikost a opeření a nevěnují příliš pozornosti zvuku. Dáci, kteří mohou vypadat víceméně identicky, ale vydávají odlišný křik, se často liší geneticky. V době našeho výletu připravoval Konheft publikaci článek, v němž identifikoval několik nových druhů, které objevil díky pozornému naslouchání. Jeden z nich, noční pták z čeledi potuvitých, Nictibidae, má smutný strašidelný hlas, který místní někdy připisují Kurupirovi postavě z brazilského folkloru. Kulupyro má chlapeckou tvář, bujné vlasy a chudidla obrácená dozadu. Loví pytláky a všechny, kdo si toho z lesa, berou příliš mnoho. Protože nejlepší doba pro poslech posl posl ptáků je úsvit. Konheft a ja já jsme vyrazili do rezervace 122 ještě za tmy, krátce po čtvrté hodině ráno. Naší první zastávkou po cestě byla železná věž, postavená pro účely meteorologické stanice. Z vrcholu věže, která má asi 40 metrů a je už značně zrezivělá, je panoramatický pohled na lesní klembu. Konheft měl s sebou silný dalekohled na trojnožce. Měl rovněž i iPod o miniaturní reproduktor, který se mu vešel do kapsy. Na iPodu měl záznamy stovek točujících zvuků a nikdy, když slyšel ptáka, jehož nemohl lokalizovat, přehrával jeho zpěve v naději, že ho tím přivolá. Za celý den můžete slyšet 152 ptáků, ale zahlédnete třeba jen 10, řekl mi. Příležitostně se na zelené pozadí objeví záblesk nějaké barvy a já pak mohla zahlédnout něco, co Kon Heft identifikoval jako datla žlutokého, tytyru černoocasou nebo tyryku zlatokřídlého. Zaměřil dalekohled na modrou skvrnu, jež se změnila v nejkrásnějšího ptáka, jakého jsem kdy viděla. Květomila modrého se safírovým rudníkem, šarlatovýma nohama, a čepičkou jako třpitivý akvamarín. Když slunce vystoupilo výše a ptačí křik se už neozýval, tak často opět jsme vyrazili. Ten se postupně měnil v rozpálenou výheně a oba jsme se koupali v potu. Dojeli jsme k bráně uzavřené řetězem, která vyznačovala vstup do rezervace 1202. Konheft vybral jednu z cest, které do rezervace umožňovaly přístup a pustili jsme se směrem, kde by podle nás zhruba mohl být střed čtverece. Tam jsme se zastavili a naslouchali. Nic moc slyšet nebylo. Právě teď slyším jen dva ptačí druhy, řekl mi. Jeden z nich jakoby říkal, ouha, přijde liák, a to je holub šedorůžový. Je to klasický druh, který obýval původní prales. Druhý dělá něco jako čudlí čudli, píp, píp čudlí. Znělo to, jako by se rozehrával nějaký flétnista. To je zelenáček Rezabo Ten je zase typickým obyvatelem druhotně pěstovaných lesů a okrajů pastvin, jehož bychom v původním pralese nezaslechli. Konheft mi vysvětloval, že když v rezervaci 122 pracoval poprvé, bylo jeho úkolem chytat a kroužkovat ptáky, které pak opět vypouštěl na svobodu. Celý proces je znám pod anglickou zkratkou Ring and Flink. Ptáci se chytali do sítě natažených po lese od země do výšky dvou metrů. Sčítání ptáků bylo provedeno před vytvořením izolovaných fragmentů lesa po něm, takže se počty daly srovnávat. V několika rezervacích, bylo jich celkem 11, okrouškoval Konheft se svými kolegy téměř 25 000 ptáků. První výsledky byly pro všechny jistým překvapením, ačkoliv z širšího pohledu to byla trivialita, neboť se jen projevil uprchlický efekt, řekl, když jsme usedli do stínu. Když pokácíte okolní les, dojde k tomu, že míra zachycení Počet ptáků, které chytíte, a někdy také počet druhů, se v prvním roce zvýší. Ptáci z odlesněných oblastí zřejmě hledají ve fragmentech úkryt, ale postupně si během času jak počet, tak rozmanitost ptáků začne snižovat. A pak už klesají neustále. Jinými slovy, řekl Konheft, nevznikne nějaká nová rovnováha s menším počtem druhů, v čase probíhá stabilní degradace diverzity a co se děje s ptáky, děje se i s ostatními skupinami. Ostrovy. Nyní hovoříme nikoli o ostrovech životního prostředí, ale o skutečných ostrovech. Jsou spíše druhově chudé. A to platí nejen pro vulkanické ostrovy uprostřed oceánu, ale také, což je mnohem zajímavější, pro tzv. ostrovy pevněnské šíje, jež jsou umístěny blízko pobřeží. Badatelé, kteří zkoumali tyto ostrovy, jež jsou utvářeny změnami výšky hladiny moří, vždy zjistili, že jsou méně druhově rozmanité, než kontinenty, jichž byly kdysi součástí. Proč tomu tak je? Proč by měla biodiverzita při izolaci klesat? U některých druhů vypadá odpověď docela prostě. Pruh země, na níž uvázly je nedostatečný. Není pravděpodobné, že se ve velké kočkovité šelmy, které vyžadují území o rozloze 60 km2, udrží na území velkém 30 km čtverečních. Malá žába, která klade vajíčka do rybníka, ale potravu hledá na kopci, potřebuje k přežití obojí, rybník i kopec. Je však absence vhodného životního prostředí jediným problémem, ostrovy vzniklé ze šíje by se měly poměrně rychle stabilizovat na nové, nižší úrovni diverzity. K tomu ale nedochází, pokračuje mizení druhů, proces který je znám pod překvapivě příjemně znějícím termínem relaxace. Odhaduje se, že na některých ostrovech oddělených od pevniny zvýšení mořské hladiny ke konci pleistocénu došlo k úplné relaxaci za tisíce let. Na jiných tento proces může stále ještě probíhat. Ekologové vysvětlují relaxaci tím, že život je náhodný. Menší oblasti jsou obývány menšími populacemi a menší populace jsou citlivější na náhodné události. Když uvedeme extrémní příklad, nějaký ostrov může být domovem jediného rozmnožujícího se páru ptáků druhu X. V prvním roce schodí hnízdo ze stromu hulikán, v dalším se zvajec vylíhnou jen samečci a rok na to je hnízdo napadeno hadem. Druh X je nyní blízko místnímu vyhnutí. <kly> Jestliže je ostrov domovem dvou hnízdavících pta páru, Pravděpodobnost, že oba postihne taková šňůra osudních neštěstí, bude o něco nižší a jestliže je domovem 12 párů, bude mnohem nižší. Ale i nízká pravděpodobnost může být v dlouhodobém horizontu stále smrtelná. Tento proces bychom mohli srovnat s házením mincí. Není pravděpodobné, že mince spadne hlavou nahoru desetkrát v řadě při prvních deseti hodech, nebo 12, nebo 100. Avšak hážeme-li dostatečně dlouho, dříve či později se objeví dokonce i takto nepravděpodobný sled. Zákony pravděpodobnosti jsou tak neúprosné, že empirické doklady o riziku jemuž je vystavena populace malé velikosti, by ani nebyly nutné, nicméně jsou k dispozici. V 50. a 60. letech 20. století zaznamenávali milovníci ptáků každý pár, který hnízdil na Barceovi ostrově poblíž Velsu, od běžných vrabců domácích a ústřičníků velkých až po mnohem vzácnější kulíky a kolihy. V 80. letech tyto záznamy analyzoval Jared Diamond, který v této době pracoval jako ornitolog, specializující se na ptáky nové guiny. Diamond zjistil, že pravděpodobnost, že ten, který konkrétní druh z ostrova zmizí, lze zanésté na křivku, jejíž sklon se zvyšujícím se počtem páru exponenciálně klesá. Hlavním faktorem z něhož se dá předvídat místní vyhnutí, je tak podle Diamonda malá velikost populace. Malé populace se samozřejmě neomezují jen na ostrovy. Rybník může mít malou populaci žab, louka zase malou populaci hrabošů a při normálním běhu událostí dochází k místnímu vymírání neustále. Ale když je toto vymírání důsledkem nějaké nešťastné schody okolností, místo pravděpodobně rekolonizuje členové jiných šťastnějších populací, kteří sem připutují od několik Ostrovy se odlišují v tom, a to také vysvětluje fenomén relaxace, že jejich rekolonizace je obtížná a v mnoha případech prakticky nemožná. I když by nějaký ostrov mohl uživit malou zbytkovou populaci, řekněme tigrů. jakmile tato populace zanikne, žádný nový tigři tam pravděpodobně nepřiplavou. To samé platí pro jakýkoliv fragment životního prostředí. V závislosti na tom, jaké je okolí fragmentu, druhy mohou nebo nemusí být schopny jej rekolonizovat, jakmile na, na něm vyhynou. Badatelé v BDFFP například zjistili, že někteří ptáci, jako je Pipůlka Bělotemná, budou ochotně překračovat mítiny Nikolem Cest, kdežto ostatní, jako e, je Maraveničník Villisorny z Vidua, se o něco takového ani trochu nesnaží. Nedojde-li ke rekolonizaci, místní vymírání se může stát regionálním a nakonec globálním. Nějakých 15 kilometrů od rezervace 1202 se blátivá cesta ztrácí v místě, kde začíná pruch deštného plesa, který se podle současných standardů pokládá za neporušený. Mrtvé z BDFFP v něm vyznačily sekce, jež využívají jako kontrolní území, takže mohou srovnávat, co se děje ve fragmentech s tím, čemu dochází v souvislé mse. Na konci silnice je malý tábor nesoucí označení Tábor 41. V němž přespí, přespávají, jedí a schovávají se před deštěm. S Konheftem jsme tam přijeli jedno odpoledne, právě když se otevřelo nebe. Běželi jsme lesem, ale nic to nepomohlo. Než jsme se dostali do tábora, byli jsme promočeni. Později, když reák ustal a my si vyždímali ponožky, jsme vyšli z tábora hlouběji do lesa. Obloha byla stále zatažená a v té všidi měla veškeré zeleně tmavý odstín. Myslel jsem na kurupy číhajícího ve stromech na chodidlech obrácených dozadu. E. L. Wilson, který navštívil BDFFP dvakrát, po jednom z těchto výletů napsal Život tam opravdu kypí v takové hojnosti, jakou byste očekávali. Les je plný živočichů, většina z nich ale zůstává lidským smyslům utajena. Könheft mi řekl o toho samé, i když poněkud méně strojně. Prales konstatoval, vypadá mnohem lépe v televizi. Nejprve se mi zdálo, že se kolem nás nikde nic nehýbe. Ale pak začal Konheft ukazovat na známky hmyzího života a já jsem viděla, že v malém před námi skrytém světě, jak to vyjádřil Wilson, probíhá čilá aktivita. Ze zavadlého listu vysel protáhlý brouk a mával svýma tankníma nůžkama. V okruhlé síti číhal na kořist pavouk. Falická tyčinka z bláta, trčící ze sního podloží, se ukázala být obydlím larvice Co vypadalo jako monstrózně vyboulené těhotné břicho na kamení stromu, jsme odhalili jako hnízdo termitů. Konheft poznal strom z čeledi Melastomaceae, odhrnul listy a poklepal na kámen, kde byla dutina. Zevnitř se vyhrnuli černí mravenci, vypadající tak zuřivě, jak jen malí černí mravenci mohou vypadat. Mravenci vysvětlil, my na oplátku za ubytování zdarma chrání rostlinu před jiným hmyzem. Konheft vyrůstal v západním mese Šucec, schodou okolností nedaleko od místa, kde žiju já sama. Doma se pokládala za všeobecného přírodovědce, řekl mi Kromě všech ptáků dovedlo určit většinu druhů stromů a hmyzu, na něž narazil v západní Nové Anglii. Ale v Amazonii už nebylo možné být tak univerzální, bylo jich tu příliš mnoho. Ve studiu o pozemních BDFFP bylo identifikováno nějakých 1400 druhů stromů, což bylo dokonce více než na silmanových pozemcích, které ležely 1600 km západně. Jsou to ekosystémy s obrovskou biodiverzitou, v níž je každý jednotlivý druh velmi specializovaný, řekl mi. A v těchto ekosystémech připadá velká prémie tomu, kdo dělá přesně to, co dělat má. Konheft měl svou vlastní teorii, proč je život v tropech tak rozmanitý, která tu rozmanitost vysvětlovala pozitivní zpětnou vazbou. Přirozeným důsledkem vysoké druhové diverzity je nízká populační hustota. Ale rovněž zranitelnost dodal, protože malá, izolovaná populace je mnohem více náchylná k vymírání. Slunce začínalo zapadat, až v lese už nastal soumrak, když jsme vyrazili zpět do tábora 41. Uviděli jsme armádu mravenců, pochodujících po své vlastní cestě jen asi 2 metry od naší. Rudohnědý mravenci se pohybovali zhruba v přímém směru, který vedl přes pro ně velkou kládu. Pochodovali nahoru na kládu a pak zase dolů. Sledovala jsem kolonu, pokud jsem mohla, v obou směrech, ale zdálo se, že podobně jako vojenská přehlídka v sovětském stylu nemá konce. Kolona, řekl mi, kolon heft se stává z kočovných mravenců, kteří patří k druhu Esiton Borcheli, mravenec-legionář. Kočovní mravenci, jejich jsou v tropech desítky druhů, se liší od většiny ostatních mravenců v tom, že nemají stabilní domov. Svůj čas tráví na pochodu nebo lovem hmyzu, pavouků a příležitostně i malých ještěrek nebo dočasně bivakují pod širým nebem. Bivaky Esiton Burčely jsou tvořeny ze samotných mravenců, kteří kolem královny vybudují kousající a štípající kouly. Očovní <těk> mravenci jsou, jak je dobře známo, nenasetně žaraví a kolonie na pochodu může denně skonzumovat 30 000 kusů kořisti, většinou larvy jiného hmyzu. Ale touto chamtivostí podporují mnoho jiných druhů. Existuje celá skupina ptáků, v nichž je známo, že jsou pravidelnými a stálými souputníky těchto mravenců. Téměř vždy se nacházejí někde poblíž mravenčích rojů a požírají hmyz, který mravenci vypudí z lesní podestýlky. Další ptáci sledují mravence jen příležitostně a zobají kolem nich, jen když na ně náhodou narazí. Kromě těchto ptáků existují další rozmanitý tvorové, kteří jsou rovněž odborníky, přesně na to, co mají dělat. Existují motýly, kteří se živí ptačím drusem a parazitické mouchy, které kladou vajíčka na vyplašené cvrčky a šváby. Na samotných mravencích se veze několik druhů roztočů. Jeden druh je připevněn ke jejich nohám a další ke kusadlům. Pár amerických přírodovědců Karl a Marian Rettenmayerovi, kteří strávili zkoumáním Esiton Burčeli přes půl století, sestavili seznam více než 30 druhů, které žijí ve spojení s těmito mravenci. Konheft neslyšelo žádného ptáka a už se připozdívalo. A tak jsme zamířili zpět k táboru. Schodili jsme se, že na Stejné místo na zítří se vrátíme a bychom se pokusili zachytit procesí složené zmavenců, ptáků a motýlů. Entomolog Terry Erwin pracoval na konci 70. let 20. století v Panamě, kde se ho někdo zeptal, kolik druhů hmyzu by se dalo najít na několika hektarech tropického pralesa. Erwin do té doby počítal hlavně brouky, nasprejoval vršek stromu in, s a pak pozbíral mrtvolky, které padaly z listů jako deštivá sprška. Začal se zajímat o širší otázku, kolik druhů hmyzuje v tropech jako celku a přemýšlel, jak by mohl extrapolovat svou vlastní zkušenost. Z jediného druhu stromů Lue H. Semany pozbíral brouky po více než 9, 950 druhům a spočítal, že asi pětina z nich žije jen na tomto stromě. Z předpokladu, že jiní brouci závisejí zase na jiných stromech, že brouci tvoří asi 40% všech mizích druhů, a že existuje zhruba 50 000 druhů tropických stromů, vyvodil, že tropy jsou domovem až 30 milionů druhů členovců. Tato skupina zahrnuje kromě hmyzu třeba ještě pavouky, korýše a stonožky. Zám pak přiznal, že ho jeho vlastní závěry šokovaly. Od té doby bylo vynaloženo veliké úsilí Erwinů v přesnit. Většina badatelů chtěla číslo revidovat a směrem dolů. Erwin mimo jiné nadhodil podíl hmyzu závislého na jediné hostitelské rostlině. Ale i tak zůstávaly výpočty neuvěřitelně vysoké. Poslední odhady naznačují, že existují při nejmenším 2 miliony druhů tropického hmyzu, ale možná to bude až 7 milionů. Pro srovnání v celém světě známe jen asi 10 tisíc druhů ptáků a jen 5,5 tisíce druhů savců. Na každý druh se srstí mléčnými žlázami tak jen v samotných tropech připadá 300 druhů s tykadly a složenýma očima. Toto bohatství hmyzí fauny znamená, že každá hrozba tropů představuje velmi vysoké počty potenciálních obětí. Podívejme se na následující kalkulaci. Zjišťovat míru odlesňování tropů je notoricky obtížné, ale předpokládejme, že plocha lesů se každoročně zmenšuje o 1%. Když použijeme vzorec pro vztah počtu druhů a rozlohy oblasti s S rovná se CA na Z a za Z dosadíme hodnotu 0,25, můžeme spočítat, že ztráta 1% původní rozlohy znamená ztrátu zhruba čtvrtiny procenta původních druhů. Předpokládáme-li velmi konzervativně, že v tropickém deštném pralese existují 2 miliony druhů, pak se každým rokem ztrácí něco kolem 5 tisíc druhů. To odpovídá zhruba 14 druhům denně nebo jednomu každých 100 minut. Tento přesný výpočet provedl E.O. Wilson na konci 80. let 20. století nedlouho po svém prvním výletu do BDFFP. <kly> Wilson publikoval výsledky v časopise Scientific American a na jejich základě dospěl k závěru, že současná míra vymírání je řádově 10 krát vyšší, než základní míra, k níž dochází přirozeně. To uvádí dále, redukuje biodiverzitu na její nižší úroveň od vymírání na konci křídy, Což byla událost, která sice nebyla nejhorším případem masového vymírání v historii, ale je zdaleka nejznámější, protože ukončila věk dinosaurů a předal, předala hegemonii savcům a nakonec v dobrém i ve zlém umožnila vznik našeho vlastního druhu. Villonovy stejně jako Erwinovi výpočty byly šokující. Dali se snadno pochopit, nebo přinejmenším opakovat, a tak i získali velkou pozornost nejen v relativně malém světě tropických biologů, ale také v mainstreamových médiích. Stěží mi ne den, kdyby člověk neslyšel, že odlesňování tropů je příčinou vyhnutí zhruba jednoho druhu každou hodinu, nebo možná dokonce každou minutu, stěžoval si pár britských ekologů. O 25 let později obecně panuje shoda v tom, že Wilsonova čísla opět jako Ervinova neodpovídají pozorování, což je skutečnost, která by mohla být poučná nejen pro vědce, ale hlavně pro, pro populizátory vědy. O důvodech se neustále diskutuje. Jednou z možností je to, že vymírání vyžaduje čas. V kalkulace předpokládají, že jakmile nějaká oblast odlesněna, počet druhů se v ní sníží víceméně bezprostředně. Ale než les relaxuje, může to nějaký čas trvat a v závislosti na tom, jak padají vržené kostky ve hře o přežití, mohou dlouhou dobu přetrvávat i malé zbytkové části populací. Rozdíl mezi počtem druhů odsouzených nějakou environmentální změnou k zániku a počtem, který skutečně zanikl, je často označován za vymírací dluh. Extinction Debt. Tento termín označuje, že v celém procesu existuje nějaká prodleva, jako při nákupu na úvěr. Dalším možným vysvětlením je to, že životní prostředí stracené odlesňováním ve skutečnosti stracené není. I lesy, které byly zničeny těžbou dřeva nebo vypalováním kůlu kvůli získávání pastvin, mohou znovu vyrůst a skutečně znovu rostou. Prostě paradoxně poskytuje názorný příklad oblast přímo kolem BDFFP. Nedlouho poté, co Lovejoy přesvědčil brazilské úředníky, aby projekt podpořili, se země dostala do ochromující dluhové krize a do roku 1990 stoupla míra inflace na 30 000 Vláda stáhla podpory, které slíbila rančerům, a tisíce hektarů půdy bylo opuštěno. Kolem některých fragmentů BDFFP opět rostly stromy, tak proce, že kdyby se Lovejoy nepostaral o jejich průběžnou izolaci kácením a vypalováním, prales by je zcela pohltil. I když se tedy původní prales v tropech zmenšuje, sekundární les je v některých oblastech na vzestupu. Nicméně existuje ještě další vysvětlení nesrovnalosti mezi předpovědí a pozorováním, totiž, že lidské pozorování není příliš důkladné. Protože většinu druhů v tropech tvoří hmyz a další bezobratlí, týká se jich i většina anticipovaných vymírání. Ale protože nevíme ani z přesností na miliony, kolik druhů tropického hmyzu vlastně existuje, Pravděpodobně přehlédneme, vymřeli jedna či dva nebo i deset tisíc druhů. Nedávné zprávě zoologické společnosti v Londýně se uvádí, že sice víme, že status zákonem chráněných živočichů už získalo téměř 1% všech známých druhů bezobratlých, ale velká většina bezobratlých pravděpodobně dosud nebyla vůbec popsána. Bezobratí mohou být, jak to vyjádřil Wilson, Malými tvory, kteří hýbou světem, ale malé věci je snadné přehlednout. Než jsme se Kohn Heft a já vrátili do tábora 41, přišlo tam několik dalších lidí, včetně manželky Kohn hefta a Rity Mesquitové která je kložka, a to má Lovejoy, který se v Manau uči, účastnil v zasedání skupiny nazvané Nadace pro udržitelnou Amazonii. Nyní krátce po jeho 70 se mu všeobecně připisuje, že dal do oběhu termín biologická diverzita a přišel s představou výměny dluhu za přírodu. Během let pracoval pro Světový fond ochrany přírody Smithsonian, OSN a také Světovou banku. Za skutečnost, že kolem poloviny amazonského pralesa má dnes nějakou formu právní ochrany, vděčíme do velké míry jeho úsilí. Lovejoy je jedním z těch zácně se vyskytujících lidí kteří se cítí stejně klidně a pohodlně, když se prodírají amazonským pralesem, jako když svědčí před kongresem. Vždy hledá způsoby, jak získat podporu pro ochranu Amazonie a když jsme onoho večera seděli v táboře, Vyprávěl mi, jak jsem mi jednou přivedl Toma Kruize. Kruiz byl prý potěšen, ale na neštěstí se pak už nikdy věci Amazonie dál nevěnoval. Až dosud bylo o BDFFP napsáno více než pět stovek vědeckých článků a několik vědeckých knih. Když jsem požádal Lovejoy, aby zhrnul, co se z projektu dozvěděl, řekl, že při extrapolaci z části na celek musí být člověk opatrný. Například jedna nedávná studie ukázala, že změny ve využití půdy v Amazonii rovněž ovlivňují globální cirkulaci atmosféry. To znamená, že výsledkem ničení deštných pralesů v dosti velkém měřítku může být nejen úbytek lesů, ale i pokles vodních srážek. Nakonec to může dopadnout tak, že krajina bude rozdělena na 100 hektarové fragmenty, řekl Lovejoy. Projekt ukázal, že pak bychom ztratili v podstatě víc než polovinu fauny a flóry. V reálném světě je to však samozřejmě vždy trochu složitější. Většina zjištění z BDFP byla skutečně variacemi na téma ztráty. V oblasti projektu se vyskytuje šest druhů primátů. Tři z nich chápan černý, malpa hnědá a chvostan s fragmenty mizí. Ptáci jako klouza, klouzálek, zálek dlouho ocasí a hlinčí řík, olivo hřbetý, kteří se vyskytují v druhově smíšených hejnech, z menších fragmentů téměř zmizeli a ve větších už nejsou tak hojní. Žáby, které se rozmnožují v bahništích pekariů, zmizely spolu s pekary, která bahniště vytvářela. Mnoho druhů citlivých i na nejjemnější změny a teploty a světla směrem okrajům fragmentů ubývá, když to počet světlomilných motýlů roste. Přestože to poněkud přesahuje rozsah BDFFP, i zde se projevuje zlověstná synergie mezi fragmentací a globálním oteplováním, jako je tomu mezi globálním oteplováním a acidifikací oceánu, mezi globálním oteplováním a invazivními druhy a mezi invazivními druhy a fragmentací. Druhy, které potřebují imigrovat, aby udrželi krok s rostoucí teplotou, ale uvázly v pasti lesního fragmentu, i velmi rozsáhlého fragmentu, pravděpodobně migrovat nedokážou. Jeden z definičních rysů antropocénu spočívá v tom, že svět se mění tak, že to nutí druhy, aby se stěhovaly, ale samotná tato změna vytváří bariéry, kteří stěhování zabraňují silnice mítiny města. Na vrcholu toho, o čem jsem přemýšlel v 70. letech 20. století, leží zcela nová vrstva klimatické změny, řekla mi Lovejoy. Vzhledem ke klimatické změně, i kdyby to byla přirozená klimatická změna, vytváří lidská aktivita překážkovou dráhu pro rozšiřování biodiverzity, napsal. Výsledkem by mohla být i jedna z vůbec největších biotických krizí. Toho večera jsme všichni šli spát brzy. Po nějaké době, která mi připadala jako několik minut, ale mohlo to být i několik hodin, mě probudilo naprosto nezvyklý randál. Zvuk jako by přicházel odevšud a odnikud. Přicházel do krešenda, pak zesláblo. když jsem se znovu chystala ulehnout, začalo to znovu. Viděla jsem, že to bylo volání některého druhu žab, které, která vydávají při páření. Vylezla jsem z vysutého lůžka uchopila svítilnu, abych se podívala kolem. Nemohla jsem nalézt zdroj zvuku, ale narazila jsem na nějaký hmyz s bioluminiscenčním pruhem, který bych si ráda odnesla v zavařovací sklenici, kdybych nějakou měl. Na zítří ráno mi Heft Helft ukázal pár krosniček zelenookých se falus taurinus, které byly zaklíněny v amplexu. Měly oranžově hnědé zbarvení a sploštělou hlavu. Sameček upnutnutý na zádech samičky měl poloviční velikost. Vzpomněla jsem si, že jsem četla, že obojživelníci v amazonských knižinách až dosud unikají BD. Konhefty, jehož jako všichni ostatní žabí povyk vzbudil, ho popisovali jako protahované sténání, které propuká vřev a končí jako přidušovaný smích. Po několik šálcích kávy jsme vyrazili sledovat mrovinčí přehlídku. Lovjoy plánoval, že půjde s námi, ale když se oblékal košili s dlouhými rukávy, kousl ho do ruky pavouk, který si v ní našel ukryt. Pavouk vypadal poměrně obyčejně, ale kousnutí se zanítilo a zrudlo a ruka zřevěnila. Bylo rozhodnuto, že by měl zůstat v táboře. Ideální metodou je nechat mravence procházet kolem, vysvětloval konheft, když jsme postupovali kupředu. Pak není cesty zpět, jste ve slepé uličce. Mravinci na váze vylezou a zakousnou se do šatu, jste uprostředění. V dálce uslyšel mravinečníka rezavohrdlého Gymophytis rufigula, vydávajícího zvuky znící jako něco mezi papípáním a kejháním. Jak naznačuje eh, jeho jméno? Mravenčíci zpravidla dopro, doprovázejí mravence, takže Koged Heft to pokládal za slibné znamení. Avšak o několik později, minut později, kdy jsme došli na místo, kde jsme včera viděli jejich nekonečný průvod, mravenci už nebyli nikde k nalezení. Konheft uslyšel dva další ptáky volající ze stromu na venečníka parukáře uh, Fittis Albifrons, vydávajícího vysoké pisklavé zvuky a klouzálka bylobradého Dendrocynkla Merkula, který švitoří optimistickou písničku. Zdálo se, že oni hledají mravence. Jsou stejně zmatení, jako mi, řekl Kogler. Odhadoval, že mravenci stěhují v tvé, své tábořišti a vstupují nyní do své stacionární fáze. V ní zůstávají víceméně na jednom místě, abych vychovali novou generaci. Stacionární fáze může trvat až tři týdny, což pomáhá vysvětlit jeden z nejzáhadnějších objevů, který vzešel z BDFFP. Lesní fragmenty je dosti velké na to, aby využívali kolonie kočovných mravenců, nakonec ztrácí své mravnečníky. Ptáci potřebují sledovat lovící mravence a ve fragmentech zřejmě není dost kolonii, aby byla jistota, že alespoň jedna bude vždy aktivní. Zde se opět řekl uh, Mykon Heft, potvrzuje logika deštného pralesa. Mravenčíci, kteří jsou tak dobře právě v tom, tak dobří, že dělají přesně to, co mají, jsou mimořádně citliví na jakoukoliv změnu, která jim to znesnadňuje. Když najdete jednu věc, která závisí na něčem jiném, což zase závisí na něčem dalším, máte celou řadu interakcí, i že závisí na stálosti a neměnosti, řekl. Přemýšlel jsem o tom, když jsme klopítali zpět do tábora. Jestliže má konheft pravdu, pak je přelítka mravenců následovaných ptáky a motýly ve své bláznivé cirkusové komplexnosti ve skutečnosti obrazem stability Amazonie. Pouze v místě, kde se pravidla hry nemění, mají motýly čas se vyvinout ze výkalů ptáků, kteří se vyvinuli, aby sledovali mravence. Ano, to, že jsme nenašli mravence, mě zklamalo, ale říkala jsem si, jak mají asi reagovat ptáci.